Але тітка Дора ще довго тремтіла і була геть бліда з обличчя. Тітці Дорі робилося зле, коли необережно нагадували, що вона Федора, та ще й Пакульська. Защибаючи хвіртку, дядько Денис зачепив рукавом Макінтоша фанерне гніздо поштової скриньки і звідти випорхнула та перелетіла на вишню Згорнена вчетверо газета, а з її сірих крил, крізь чорнильні сутінки осіннього вечора, дразливо сяяла червонозлотиця цифр. «Є таблиця!» – прошепотіла тітка Дора, завмираючи на стежці. І раптом виплеснулася криком «Та ловиш її!» Дядько Денис навшпиньки подибав до вишні. Але від тітчиного крику газета здригнулася, та з дрібним металевим дзвоном передзвін дрібних грошей у кишені пурхнула на паркан, усівшись між штахет з розпущеними крилами і хвостом. Відблизьки сяєва, яким вона пашила, соняшно серпанилися над городом. «Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп!» – ціп, ціп, ціп, ціп", покликала тітка Дора ніжним, лагідним, Солодким, мов сахарин голосом Сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп. Газета довірливо ворухнула крильми і скікнула з паркану на стежку. Напринджена, наче квоктуха, вона з тихим металевим теленьканням мерехтіла біля ніг тітки дори, аж поки дядьків капелюх, що опускався все нижче та нижче, раптово не пригасив того дражливого мерехтіння. Ніколи ще не бачив я тітку Дору такою святковою. Постеливши нову скатертину, вона сіла до столу, а дядька й мене посадовила просто себе. Рухи її були повільні й урочисті. Лишень з очей, що мов розтривожені коні, по лугу стрибали по газеті в дядькових руках. Випурхували раз у раз золотисті іскорки і гасли під стелею. «Читай!» Дядько розгорнув газету, повів пальцем по колонці лотерейної таблиці. «00173» «Автомашина «Москвич»» «Москвич» ніжно повторила за дядьком тітка Дора. «021845» Цільнометалевий гараж. Гараж. А гараж у нас є. А гараж продамо за півтори ціни. Півтори дадуть. А півтори ціни – це... Вона глипнула на дядька за очима і сердито обірвала себе. Далі читай. 045 285. Автомашина «Москвич». Тої ж миті тіччина душа, схоже на сірого, напендюреного горобця, випорхнула з її грудей. І дядько Денис ледве впіймав ту душу під червоним абажуром. Сплеснувши в долоні, буцім полював на міль. А тітка Дора белькотіла синіми губами. Наша, наша! І зомліла з великої радості та зворушення. Дядько Денис,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 Дядько Денис сидів неначе виліплений з глини, що вже давно висохла і потріскалася. Торкни пальцем, розсиплеться в порох. «А візьми Михайлику. Молодші очі, щасливіші. Мусило ж колись і нам усміхнутися».